Шість. Спосіб, у який божевільний кварк розповів про відкриття, справив на Тереску глибинне, якесь навіть гіпнотизуюче враження. Стоїчи сини, ні про що інше вона й думати не могла, як про естонця і його сенсаційну знахідку.